Hej och välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan och kommer vara eran värld Det är torsdagen den 24 januari Och vi spelar in avsnitt 61 Den med Gamers May Cry Och The Effortcast är ju såklart podcasten Där vi i rollspelsgruppen Team Effort Pratar om vårat rollspelande Men också om allt annat som intresserar oss Noterar du förkortningen där Amma? Ja <laughs> Med mig idag har jag Amma Hej <laughs> Läget Det är bra det är fint. Jag sitter här med en läsk som jag hittade idag och var så hungrig att köpa för att den fascinerade mig. Det är en Hello Kitty läsk. Eh, den kommer smaka rosa tror jag. Ja, det står så här på sidan, eh kolsyrad läskedryck med hallonsmak och eh, så är det liksom, ja, det är Hello Kitty och så är det någon sorts japanska tecken antar jag under det står det joy och fun. Ah, okej. Okay ehm jag, jag jag kände på något sätt att nej men det här det här är någonting jag jag borde pröva någon gång och det passar väl bra att jag gör det här under vår podcastern känns väl om inte nördig så lite popkulturell på något sätt. Mm. Där äh, förra hur smakar den? Ja, vi ska vi ska öppna den. <skratt> mm. Det är hallonsoda. Okej. Okay. Mm eh men då med Hello Kitty lite branding så. Precis, så det är självklart annorlunda på så sätt. Yes. Har gjort något kul i veckan? Jaha, jag har gjort något kul i veckan. Det är jag har pluggat så nej. <laughs> jag har nya terminer i början och ja, det det är alltid skoj. Det är väldigt skoj. Eh vi tillhör samma institution nu. Represent mm. Mm, ja just det, stämmer. Jag vet inte, det var en heter tvåspråkig översättning av svenska alksflörsbok i hett så ja, just det. Intressant ja, ämne. När vi vi gick igenom då vilka instruktioner som ingick i det så var det så att ja, då har vi fick till då lite olika andra bland annat översättningsinstitutet jobba. Yay! <skratt> <skratt> Liten cool. våg för mig själv. Ja, men det är bra. Så, har du gjort något kul i veckan? Ja, oh, jag har gjort en, inte jättemycket kanske, men jag har eh, då också börjat plugga då, eftersom att det är ju såna tider nu, men mm. då har jag ägnat mig åt att läsa om eh ser tidningen eh Irredeemable mm. på bussen när jag när jag sitter med min iPhone då. Mhm. Mm Och ja, den är den är värd att läsa om igen. Den den blir lite flummig mot minsann sista såhär, sista tredjedelen måste jag säga. Mm. Eh sista akten så att säga, men eh, den har fortfarande ett ett coolt slut och är fortfarande ganska obehaglig och och rolig och bra och så. Mm. <laughs> eh så det har jag gjort. Trevligt. Mm. Ja. Eh i dagens avsnitt så ska vi prata om du ska prata om Supernatural och senaste avsnittet med Felicia Day och du annoterar att det är lite, lite popkultur i och med det. Jag är med i deras inkliv i LARP världen. Precis. Yes, vi ska även prata lite MMO RPG:n eftersom att jag har börjat spela Star Wars The Old Republic eller jag har provat den den här veckan och eh, beta dom har öppnat upp för beta anmälningar i Elder Scrolls Online mm -hmm. som ju är Effortcast favorit. Precis. Eh, <laughs> vi ska prata lite D&D men ja, eller slåt, vi tar andra ordningen. Vi ska vi ska också uppmärksamma eh <laughs> Gamers senaste eh vad ska jag säga, Sense of Entitlement. <laughs> ja, precis. Det är ju lite där vår titel på på avsnittet kommer ifrån. Precis. Men jag tänkte att först så kikar vi ju på old school mm -hmm. som Kidsen säger. Mm. De de de gör det. Mm. <laughs> för att vi vi har inte spelat rollspel sen senast och därför behöver vi ju någonting och fylla D&D-kvoten med tänkte jag. Mm. -hmm. Och i i dagarna i veckan eh jag har märkt att jag liksom eh <laughs> jag twittrar ju inte för att jag twittrar så mycket och inte för att någonting jag säger liksom eh hörs av som kommer sen som. Men jag märker samtidigt att det är ett jäkla bra sätt att hitta nyheter fort. Eh, det är bara att följa relevanta människor och se vad man saker. Ja. Sen så noterar man, alltså sen så noterar jag att det dyker upp här och var på andra sätt liksom eh mm. ja, under dagen eller så. Två dör senare på Facebook, det var jag vet. Jag vet, jag har hört det här. Precis. Eh, men det som då senast, inte senast, men det jag noterade och gillade är nånting som Wishes of the Cosmos släppt som de kallar för dndclassics.com. Mm. Jag har varit inne här lite innan. Anna, vad vad skulle du säga att det är för någonting? D&D uh, Classics så är väl lite av ett uh, ja, vad ska man säga, en en samling av Wizards of the Coast uh, ja, alla D&D-produkter är väl målet att det ska bli, det är väl inte det riktigt än. Eh, uh, men uh, i PDF-format så att man enkelt kan uh, kan skaffa hem såna här gamla klassiska böcker från ja, alla versioner av D&D precis och eh, just nu verkar de ha så här 70 80 tal kanske plus lite fourth edition böcker. Mhm. Mm eh jag antar att tanken är att de ska ha allt i Europa där för det står till och med FB edition available again. Mhm. Mm eh uppe i hanet. Eh Så det lär de ha mju åna. Det är ju missenkey att jag vill att det kommer att ta lite tid att få upp allt i Europa, men det finns ett äventyr gratis just nu och eh, ladda hem det kommer nog inte finnas när det här har sett det kommer upp för det kommer vara första veckan bara och första ah. veckan högt gott snart. Mm -hmm. Ehm men ändå, jag är jag är väldigt intresserad av det här för att för för sig är det rätt billigt. Det är, de här gamla grejerna kostar typ mellan 4 och 10 dollar sen så de nyare sakerna kostar upp till 20 dollar kanske. Mhm. Mm eh beroende på ja, beroende på vad vad det är för någonting man vill ha. Mhm. Eh men det finns ju mycket liksom och framförallt såna här äventyr och sånt, såna här stora större campaign settings, eh större äventyr liksom. Mhm eh skulle kunna vara intressant att köpa för det kan man ju ha nästan osett vilken edition det är för att själva storyn och områdena eh kan ju vara de, de samma bara att man måste alltid uppdatera för under vilken version man annundrar. Mhm. Mm Plus att jag misstänker att det här kommer smaka väldigt gott med din eh, i next när det väl kommer. Ja, det tror jag absolut. Ehm um, så det är ett väldigt smart drag av dem om de när ja det är ju in the next väl släpps så är det antagligen många som kommer vilja gå tillbaka och leta upp gamla så här favoriter och så så att um... precis och det är ju rätt bra att, alltså om man då kan göra din the, the next lik en version av den det en del som man gillade med lite andra exemplar liksom då kan man ju då skulle man ju bara kunna söka på ja ah, men vårt är lite 3.5 vi kollar lite 3.5 grejer och ser hur vi kan se vad vi kan ta med och inte mm Eh sidan ser väldigt mysig ut också noterade vi. Det ja. är liksom eh, headern ser ut som eh, lådorna som alla spelen alltid kommer i förut med liksom loggan alltid uppe. Det finns lite eh, rut vad heter det det pappret? Graph paper på svenska. Rutat papper. Eh, precis, exakt. Där man ju alltid ska skriva sina kartor och liknande. Mhm. Mm eh en stor gul pryl som ser ut som de gula kistmärkena så finns här avare på lådorna och så. Så coolt och rekommenderas för alla som eh, det här är det enda saken. Precis. <laughs> vi kan ju göra nästan alla i hela världen. Mm. Så ja, ehm jag vet inte det här är väl något slags <laughs> Ja, misstänker att spelare kommer kunna på något sätt säga att det här är en dålig sak för att vi vet ju att spelare <laughs> gamers har ju en tendens att eh, oh. ja, tycka att saker är dåliga. <laughs> det mesta är ju dåligt även om det är positivt för dem men det är, så hittar de ju någonting negativt över. Precis, så tur då att det går att eh göra petitions i Amerika planerat då som eh om någon får tillräckligt mycket eh, påskrifter så måste ju liksom eh, administrationen ta ta tag i det här och kolla på det och liksom gå igenom det. Mhm. Mm <laughs> och den som då vi pratar om här är eh, Get Ninja Theories DMC Devil May Cry pulled off the shelves. <sighs> Vad är det här då men? <laughs> ja, alltså det är vi vi vi vi har personen bakom den här det här klagomålet till Mr Obama eh som det då är adresserat till är ju upprörd över att det ska komma en reboot av Devil May Cry. Att det har kommit en reboot till meten. Mm. Det är jag hänger inte med på vad som händer men men mm. att det har kommit en och jag vet inte riktigt om personen ens har testat det eller tycker det är dåligt men men för problemet verkar vara att den här rebooten på något sätt går emot personens rättigheter eh och hans eller hennes eh ja val i livet. Ehm um, mm it violates our rights to have a choice between the originals or the reboot. Ehm um, Och det är ju lite mm. det här vi inser att personen i fråga äh, lite saknar logik. Ja, precis. Eftersom att, som du sa, we as consumers did not want nor need this reboot and we believe it violates our rights to have a choice between the originals or the reboot. Så genom att den existerar mm. så gör den så de inte kan välja mellan reboots precis. och originalet, val. vilket ju är ja. weird. För om den inte existerade skulle <laughs> det inte finnas något val. Precis. Däremot kanske jag kan förstå om det är så att man verkligen gillade storylinen i originalserien. Jag har inte sett, jag har inte spelat så mycket av det. Mm. Men jag jag vet dock att storyn tror jag är en rätt stor del av det. Och nu kanske kommer det då inte komma någon mer just i den tråden, mm. om man säger så. Eh, men jag tror inte att det gör så att originalet försvinner eller så. Nej, eh det här är väl lite som att nogon eller nu nu nu ska jag inte säga det här som att det inte har hänt för det, det har säkert hänt men att om man protesterar över World of Warcraft för att man gillade de liksom original RTS spelen och, och så där ehm um, det, det de finns ju kvar trots att det finns nå nytt. Precis. Jag vet inte. Det känns mm. l, ja. Jag tycker det här känns lite grann alltså som att ehm klaga på ett spel som är slut. Mm, fast det är lite ett nästa steg liksom. Mhm. Mm eh, jag vet inte riktigt hur många ehm som har skrivit på listan just precis nu. Eh, i den artikeln som jag läste förut på, på Techno Buffalo som jag då hittade för någon dag sen så så finns det 67 signaturer jag misstänker att det kan ha förändrats. Jag vet inte. Jag förut hittade jag den här hemsidan där man då kan kolla alla de här eh namnesamlingarna. Mm. Nu skulle det vara det skulle vara kul att se också. Ehm um, jag tror inte att den kommer komma upp eh som liksom någonting som de kommer bara ta hand om i i USA i regeringen och så. En enda chansen för det är väl om den här nyheten skulle få folk att skriva på den bara för att se vad mm. Men min poäng min poäng vidare är då att även om den gör det så tror inte jag att det kommer leda till att Devil May DMC Devil May Cry kommer tas av hyllorna eftersom att det nej. nej. Jag tror inte att det är så för den av speech fungerar. Jag jag hittade den här eh äh, grejen nu på petitions.whitehouse.government och eh äh, den har eh fick jag ha försvunnit. Så so, ja. Uh. Jaha. Ja, uh, vänder riktigt. Okej. Okay. Eh uh, rip. Mm. Um, uh, it was removed from the site under our moderation policy because it is a violation of our terms of participation. Så <laughs> de so violateade eh uh, tillbaka på något sätt med namn oh, igen så att det var ju det var ju inte synd om dem. Nu blir det lite lektionen för att den här mm. nyheten gav mig faktiskt eh alltså jag var väldigt glad av den. Alltså det var en kul sak att läsa el på morgonen så där eh i för går eller för igår när det var. Det var man vart glad även resten av dagen för det. Mm. Vad är nästa grej vi kan eh, göra en petition för? Mm. Ja. Jag tycker att vi borde kunna göra en namninsamling på att eh oke att turbine som gör lotro mm i borde släppa mer saker till free players ja ehm um, jag jag tycker det och finns det två till zoner två till zoner så att vi kan uh, spela lite tillsammans utan att uh, behöva roa oss för att allt ska ta slut precis eh uh, finns det något mer finns det något mer ehm um... Firefly tillbaka. Ja, vi är Firefly eh helst att de eh uppfinner tidsresande så att vi inte behöver uppleva någon sorts här hopp i hur gamla karaktärerna har blivit också. Ehm <laughs> det kräver jag och om de inte fixar det kommer jag att bli upprörd. Eh ja just det. Ja. Okej, en tredje en en tredje nämningssamling. Vad har vi? Vi behöver den till. Den behöver den till. För, för jag känner att om man har tre stycken så kan någon av dem hända. Mm. Eh uh, jag kräver en filmatisering av precis allting Tolkien har skrivit eh uh, även de gamla manuskripten. Okej. Okay. Mm. Coolt. Så det är de tre eh uh, nämningssamlingarna vi inte kommer starta. Eh <laughs> uh, men som vi eventuellt skulle skriva på. Mm. Coolt. Ehm, um, jag tänker så här, vi tar en liten kort paus. Mm. Kommer tillbaka och pratar om lite MMORPG. Vi började lite grann med Lotro där så kan likena fortsätta. Mm. Men uh, först en paus. där var vi tillbaka ifrån den lilla bensträckaren. Eh vi måste nästan provpack samma och, och hälla en eh, hälla valfri alkohol för våran fallna kompis Dundra Drakar. Ja. Eh Dundra och Drakar eh Drakar.nu som hemsidan heter eller nu hette den den verkar försvunnit ifrån internet. Jag upptäckte jag häromdagen. Det är det var väldigt väldigt förvånande och tragiskt. Ja, och ja, jag vet inte riktigt vad vi ska Det det var det var ett fint projekt en för en svensk översättning av D&D och jag vet inte riktigt vad som har hänt. Det var Mikael Börjeson har tagit vägen men trotsningsvis återvänder han och med honom Drakar och Dunder. Ja. Men nu eh vidare i projektet. <laughs> Jag har spelat Star Wars The Old Republic. Jag tror att det heter så. Så tror. Så tror precis. Ehm um, och det är ju ett MMORPG som är free to play. Mhm. Mm ehm um, på samma gång mycket mer eh uh, restricted och mycket mer öppet känns det som en uh, uh, Lotro. Mhm. Mm eh uh, det här är ju då ännu ett en ännu ett av mina, jag vet inte test för att se om jag kan hålla intresset uppe för det här med RPG. Mhm. Mm jag säger inte att jag har lagt ner Lotro, men eh då man börjar närma sig slutet så att säga. slutet för gratisspelandet så söker jag mig vidare. Mm. Jag har än så länge hunnit spela en human smuggler. Oh. Eh jag tror ungefär är väl 10 som heter Fount Ack. Eh mm -hmm. Fount Vinstrek Ack som då är en liten hommage till min till min normala. Ja. Mm eh mitt mitt normala namn som är Foundace överallt. Och jag det också försöker göra alla mina namn någonstans in i spelet för att försöka eh härleda från Foundace på något sätt. Mm. Eh han är ungefär väl 10 då och sen har jag gjort också en Sabrak Jedi Knight och Sabrak är om du kommer ihåg Darth Maul från från avsnitt 1. Mhm. Så är han en Sabrak fast de flästa inte är inte svarta och röda utan det måste man aktivera sig. <laughs> ah, de är hudfärger liksom med med honom och så. Han heter Zont eh även där Fountain Ace mm -hmm. fast med ett Z i början. <laughs> Och han är ungefär över 7 tror jag inte Jedi Knight som sagt. Mhm. Mm eh äh, spontant mellan de två så känner jag eh äh, båda är ju då lightside karaktärer. De är eh äh, the republic.se. Mhm. Även om jag har not noterat att man har kunnat få ett äh, darkside points med båda liksom. Jag har hållit mig då äh, lightside så att jag Mm, gillar det. <laughs> ja, för, för det är även en sån greja minns eh, när när svåtter var lite nytt och folk pratade om då att man skulle göra liksom meningsfyllda eh fulla val så var väl det här med light or dark side points det som tog, togs upp rätt mycket. Ja, man har ju kunnat eh, så som det oftast implementeras så är det ju eh, dels är det generellt hur man eh, hur man för sig alltså det kan mm. vara bara konversationsskillnader. Mm. Som, som liksom gen dark eller, eller light side bonds men det kan också vara hur man hur man gör klart en quest så till exempel döda den snubben fria en snubbe. Eh i mm. <laughs> programmera om vapen så att de dödar folk eller tar dem till någon annan grupp så att de kan försvara sig dark side light side eller light ja ah, precis. Mm. -hmm. Eh så det verkar ju ha åtminstone lite mening. Sen så jag misstänker jag väl att det kommer vara större val senare. Mm. Eh det nästa som jag noterat är ju då att det både Human Smuggler och min min Jedi Knight har var sin story som man följer. Mm. Eh jag fant så att det är skillnad på vilken ras man är, men däremot skiljer ju klassens varje klass verkar ha en egen story. Okej. Okay. Mm. Eh jag sen också noterat att till exempel då eh smugglaren Smugglarens story verkar utspela sig på samma platser som eh eh jag vet inte vad den heter men det okej okay, så de klasser som finns är typ fyra stycken. <laughs> så det finns två två slags Jedi, en som slåss med ljusabel och en som eh, är lite mer force powers mm -hmm. och sånt. Och sen är det då smugglaren och så eh, finns det typ en soldat som då smugglaren är lite mer roguey. Mm och soldaten är lite mer. Jag tror de jag tror de kan slå sig nära sidan men jag tror att deras stora grej är att de har stora kanoner liksom. Ja. Ah. Och eh, smugglare nog soldaten eller vad det nu heter verkar ha sina stories på samma plats. Mm. För såssarna går går till det att när man har en story quest som då är bara din story quest då kommer alltid slut till en till en del av världen där bara du kan gå in. Det är liksom en stor om det om det till exempel är en grotta så är den stor grön eh liksom eh, skimmer framför den och om man inte är då smugglare på den questen kommer han inte in där. Mm så det är de Men minst alla de delarna. Precis. Mm. Precis men däremot så kan jag ju då se liksom att ja ah, men där bort där är en grotta som vi inte har kommit in i ja man måste vara soldat för den questen. <laughs> Ehm ska får du på då andra småbröds eller är det instanst att det är bara är du själv anparar? Eh uh, nej i så fall måste man eh uh, för att står ju när är liksom det är ju du som gör coola saker. Mm precis ja så det Det innebär att de är de är ganska mycket instanst. Eh uh, så det är ju som i Guild Wars 2 lite då att du har din egen personliga story och så kan du gå i back och göra den och då då är det bara du där. Nej. <laughs> ja, det låter det låter som det precis. Mm. Ehm um, och än så länge så alltså jag tror att jag har kommit ur ut ur prologen med min smuggler på level 10 då. Mm. Jag har liksom lämnat startplaneten så att säga. Mm. Ehm um, och jag tror att jag börjar närma mig slutet på uh, prologen för min Jedi Knight. Och än så länge så gillar jag alltså skillnaden på typ det här och eh uh, de andra MMO-spel jag har spelat är att jag faktiskt följer med i questen lite mer här. Ha. Mm. Jag har försökt göra det i Lottro för dig gillar liksom gilla Lauren som det är och jag har försökt göra det i Vov men i Vov vet jag att det blev för mycket för mig. Ja. Eh uh, i det här alltså är det då det finns kanske färre quests än, än vad man är van vid. Det kanske man kanske har i gång 4-5 i taget. Ja. Eh uh, men då är liksom varje är då eh uh, man lyssnar på dialoger. Det är ju en av de stora sakerna. Varje gång som det är prat. Mm. Så är det liksom folk som kommer och prata med en med, med röstskådespelare som också är rätt dugliga allihopa. Mm. -hmm. Ja. <laughs> vilket ju är vilket ju är en ganska <laughs> charmig sak. Mm. -hmm. Ehm uh, och en, en sin egen karaktär har också en röst så man uh, när man väljer ett av de tre alternativen i varje konversation så får man höra sin egen karaktär prata. Eh mm. uh, vilket ju katts rått det vanliga är väl att anledningen till att man inte brukar ha det är väl för att man brukar säga att man vill ju att man ska ha sin egen röst så att säga. Ja, det och det är ju en sån här grej även det har ju Gulgorst 2 Ehm mer kommer tänka på jäke tillbaka och spela The Dragon Age lite och där mm. har man ju ingen röst antagligen för att man ska kunna spela sig själv och nu när jag är i Varnwy till exempel Guildwars så tyckte jag närmast att det var läskigt att inte ha någon röst. Eh Precis för det är det inte liksom att den officiella förklaringen brukar ju vara för att det är för att det är mer immersive men jag tror att den riktiga förklaringen är att det blir mer att spela in. <laughs> Precis, det blir lite dyrare, det blir lite jobbigare om man ska ha så här olika varianter och så. <laughs> Precis. Men men som sagt, än så länge tycker jag att båda storyerna är är rätt coola. Eh i Smagliv storyn så så börjar det med ett en, en jävelsnorens skepp. Mm. <laughs> Vilket då är liksom det är därför man går in och så är lite man är strandsatt på konfranet där är lite så inbördeskrig typ. Ja. Uh. Eh folk går emot republiken och så. Ehm um, eh ja separatistiskt liksom. Mm -hmm. Och då dras man in i det eh på rep på republikens sida men man kan ju om man är lite svinig av sig kan man ju hjälpa separatisterna här av. Eh och i liksom jakten då på ens <laughs> i jakten på ens skepp så så träffar man på eh, ja lite andra sjuvärd då som håller på med andra saker. <laughs> mm -hmm. Eh nu nu vill jag säga att den här killen då har dragit med sitt skepp till eh, vi tror Corissant som är huvudstaden som också enplanett som är med i eh, den nya tillogin då. Ah, det är <laughs> de alla jättealla jättesvår. <laughs> ja precis. Så det dit det är där han är nu. Medan min Sabrak eh, Jedi Knight är på eh uh, den planeten som Jedda just nu har som sin huv huvudplanet eftersom att de är ju indragna i ett ganska långt krig med uh, the Sith. Eh mm -hmm. uh, men Sith invaderade typ Coruscant och där tvingar de eh uh, republiken att skriva på uh, en treaty som liksom gör så att uh, nu är det fred inom citationsäcken men uh, Sith Empire är ju fortfarande där ute liksom. Mm -hmm. <laughs> så nu är jag på den planeten och springer runt. Hur hur hög level har eller hur, vad är level capen för Swottor? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag har sett MPC spela över 50. Okej. Okay. Ehm um, får man i då free to play versionen spela upp till all cap? Jag tror att man får spela hela sin story. Det är mm -hmm. det, det är det jag har hört i alla fall. Mm. Och jag misstänker då att man kommer komma ganska nära den i alla fall. Okej. Okay, ja. Uh för sen för, för än så länge så har ju liksom krävt att göra allt ihopa eh alla quests och sånt. Eh men det är ju jag är inte så högläven än nu. Ja, nej för det, men det är väl det Och det är bara prologen som sagt. Det tror jag hört att man får göra sin sin egen quest så det questlines som vi sa tidigare när vi pratade att ja man man fåröra man får ett så här single player spel. Eh exakt mm. och för mig alltså för mig är det dels är det så jag spelar eno RPGs i eh, generellt ja. och specifikt det här är ju också för uppföljaren på en för mig älskad spelserie mm. eh och The Elder Power Night and the Old Republic så. Mm. Eh så det är ju bara coolt. Det här utspelas ju en ett par ganska många år efter eh men eh, ja jag har eh, liksom jag har sett <laughs> ar eh nons barnbanan eller någonting. Ja, <laughs> för den serins. Det är så det är coolt. Jag tror att hon hade samma röstskådespelare som då sin mamma. Ooh. Eh eller eller man får farmor eller farfarsfarmor eller någonting sånt. Mm -hmm. Ehm Det är coolt. Ja, för det är nice för det är det vi har pratat om med Lottro det här att det är rätt begränsat ehm för själva sin egen stories så slutar den ju efter kapitel 11 eller någonting och sen så ja, kan man levela så är det ser det kul för dig men det är ju bara så här grinda sig fram ehm äh, verkligen. Ja, och efter en viss punkt så får man inte ens XP för saken tror jag. Nej, nej precis och då är det då gäller det att börja göra massa deeds och skaffa mm. turbine points om man vill. Ja, ja, åh nej. Nej, och då känner man sig alltså ja, då kan jag liken betala tror jag om jag är så desperat att få innehåll i ett spel. Ja, vad ska jag mer säga om spelets fajterna? Mhm. Mm ehm. Um, Okej, okay, för det första så är de ju mycket mer MMO RPGiga än en tidigare spel i serien. Ja, <laughs> konstigt nung. <laughs> ja, eh uh, Knights of the Republic bygger ju faktiskt på en förenklad uh, Dungeons and Dragons uh, fights motor. Mhm. Mm eh, uh, så liksom den den har ju en förkärlek till och och liksom vet hur man hur man tar sig igenom och så. Mhm. Eh uh, här är det lite mer som man som man är van vid i det här laget. Massar av abilities på en hotbar typ. Yep. Eh uh, jag tycker typ så här som en som smuggler tycker jag att det känns ganska enformigt att spela. Det är skjuta, ta skydd, skjuta, ta skydd. Eh det är en rätt cool skill så där att man man om man trycker på en knapp så liksom tar man skydd bakom närmaste grej och skjut. Ja, kan man så skjuta därifrån. Eh mm -hmm. <laughs> rätt coolt. Egentligen så är det nog lika enformigt som Jedi men men då är jag mig faktiskt en Jedi. <laughs> så det är liksom det enformigt men det enformigt får sätta man liksom slänges rakt in i min Änslingar har infått en av Luke Skywalker på Padawan mm. men eh, jag har ändå liksom ett svärd så jag hoppar rakt in liksom du vet och slår alla runt mig en gång eh sen så tar jag liksom en i taget och så måste... så det är ju väldigt mycket ballare. Jag måste ändå vara rätt tacksamt att utveckla den på ytan i alla fall att utveckla den klassen för det jag, jag tror att det är många som här som du att gör jag det, det är lite tråkigt så där men jag är en Jedi så det gör det ingenting så här mycket Precis. fylla i själv. Däremot så är det någonting som stämmer jättemycket med det här spelet. Ehm mm. um, vad gäller hot hotvarelsen för det första så verkar man inte ha man verkar inte ha larvat mycket abilities. Det verkar vara ganska lugnt med hur många man har. Skönt. Av av och minnsrappa det väl till 10 men eh eller av och då liksom när man när man då levlar så har man istället kanske en bättre version av av, av det man har. Mm. Eh uh, så liksom ens slash grupp till level 2, level 3 och så vidare. Men ändå jag har kanske åtta stycken abilities nu. Mm och det det räcker ju 1 2 3 4, 5 2 8 det är ungefär han. Mm. Och eh jag kan liksom göra så att jag har då två stycken bars överunder varandra så du vet vad jag menar ah. så att. Eh det var det man kan inte man kan inte quick <laughs> quicka dem på något bra sätt. Man kan också köpa flera eh, quick bars som man vill. Det är en av baserna man kan, <laughs> kan köpa. köpa och gud. Ja, som man liksom röt kan scrolla mellan för att ha olika läget och så. Mm. Men men till, till exempel så finns det ingen Jag hittar i alla fall inte jag har liksom sökt igenom alla men du, menyer du kan inte fixa och jag, keybinds eller till exempel i i liksom Lotro då så kan man ju göra eh lägga en skill över nummer 1 och då är det kanske kontroll 1 istället. Ja precis och och där går det ju Och det kan man inte göra här. Aha. Så. Det har ju det det har gjort nu istället är att lägga saker. Om jag lägger någonting på 8 ah. så kanske jag binder det till skift 1 istället då för att det är enklare att. Ah ja okej. Okay. Men, men men du kan i alla men... fall ändra vad de har bundit Ja. Men men men detta begränsar ju ändå att eh för det finns ju bara nio stycken som har nummer. <laughs> de på raden under som jag visste de har ingen siffra så det går inte att klicka inna till dem för de har ingenting att klicka inna till. Förstår du vad jag menar? Aha. Så det är liksom visst att det finns två rader men men raden under har liksom ingen liten siffra i hörnet så det gör ju att du vet man kan inte komma åt den på något snabbt sätt utan att klicka på den. Och jag har Jag ska ursäkta lite mera för det kan mycket väl vara bara att jag har gjort att jag gör någonting segel men jag jag hittar det inte jag kollar igenom alla liksom så här keybindings preferences mm. på i i options menyn och det närmaste hittade då var min nödlösning här. Mm. <laughs> så det är lite weird och det funkar så länge de inte slänger på ungefär en miljard abilities. Ehm mm och det var en som sagt en så länge verkar vi inte ha gjort det. You... När jag kommit när jag kommit till level 10 med min smuggler så har uh -huh. jag fått välja typ en specialisering. Mhm. Mm eh och då valde jag, jag vet inte varför jag valde, jag tror jag valde något slags skjuta med två pistoler specialisering. Mhm. Och då får man upp ett skill tree. Yay, skill tree. Mhm. Mm det gick jag gillar för det jag vet inte det var det man väljer på dem men det räcker var mycket passiva saker. Ah. Mycket mycket som gör så att dina saker blir bättre. Den den gamla skolan. Ja precis så, så det det räcker som specialiseringen gör så att alla dina abilities blir bättre. Mhm och brön vad vad det väljer då så får du tillgång till nya ability tree också. Så det verkar rätt coolt. Jag har inte sett så mycket av det än. eh dock. En sak också med spelet är att det känns som det är sjukt stort. Eventuellt och jag misstänker att det kommer bli så så riskerar nog att bli ganska tomt. Men typ startzonerna känns rätt stora. Fattar vad det var liksom startzonen. Ehm sen så när man är klar med öppning som smugglar inte att då så får man ju drar drar väg på till en rymdstation. Och den rymdstationen känns som någon slags hubb då där man kan få, du vet alla tränare och sånt finns också mm. eh på på sitt ställe. Och sen så att det kursant, det kursant känns också stort liksom. Jag har inte gått igenom det än. Jag har precis landat vid det. Mm. Men liksom eh, bara den här enkla grejen att det är typ planetar rocket city stället för städer får det kännas eh rätt stort. Det är ju den här sci-fi tropen att typ en planet är ju mer eller mindre som en som som som som ett land eller någonting. Det är lite weird. Ja, det är så att man landar på ett ställe på planeten sen när man är klar med den planeten så åker man aldrig ut mm. igen. Men le, bara så här i allmänhet så är det ju så i alla såna här sci-fi sci-fi grejer liksom att yeah. ja men den här den här planeten är liksom the planet of någonting. Mm. <laughs> typ så här planet planet of ja men typ så här Wien Wien warrior planet så hela planeten är så här warriors. Mm. Så det blir ju mer med det som att det egentligen bara är städer fast lite längre avstånd. Ja. Det finns ju även en sån här sak som jag misstänker att du läst om att man får en kompanjon. Ja, det det har jag läst om jag. Och den kompanjonen då, jag tror att det är den som gör så man kan eh, crafta och sånt. Mhm. Mm jag tror han hjälper en med det eller den eller det så man nu får för någonting. Mhm. Och de verkar ha egna quests som man kan följa och eh, de ogillar eller gillar den beroende på vad man säger i konversationer och sånt. Mhm. Mm så jag vet inte. Jag jag gillar än så länge spelet. Eh mm. jag har inte spelat så mycket och jag misstänker att jag inte kommer alltså jag kommer antagligen inte liksom fastna i det så mycket. Nej. Däremot så har de ju lyckats alltså lura mig till att bli nyfiken på det här med att eh, gå in i grupper med folk. <laughs> ah. För till exempel eh okej, okay, första stället som jag som jag satte på det var typ bara ett par quests som man var tvungen att ha två stycken av annars dör man. Mm. Eh och det, det det var inte så intressant. Ehm mm. <laughs> men eh däremot när jag skulle åka från den här rymdstationen då till Corasant då var det så här, ja ah, men om du är ensam och åker, då kan du åka här direkt till Corasant, ingen fara. Om du är två stycken så kan du åka den här lite farligare vägen och då får man en liten så här typ en, en liten instans på vägen. Aha. Och den här gjorde för då två personer och uppåt. Då jag prövar den ensam så fick så jäkla mycket skit. <laughs> men då vill jag då vill jag göra den liksom för det är ju en story och då får man liksom se vad som händer liksom bara den vägen och det kommer vara någon smugglare så det kommer kanske hjälpa en sen och bla bla bla. bla. Mm. <laughs> kan du göra det i gratisversionen alltså gruppa med andra? Ehm um, ensoläng alltså just den grejen kunde jag verkligen mm. alltså jag jag, jag kunde och försöka göra saken och jag kan bjuda in folk till grupper och så ah. så jag visst tänker att det går. Ja ah, men så bra. Ehm mm. um, sen så vet inte jag hur det blir själv med de lite större PVP sakerna. Mm. Vem vet liksom och även om man kan det komma då och bara få pisk för att man är free loader. Vem vet. Mm. Vem vet någonting att treda på av någon annan än mig. <skratt> någonting att låta någon <skratt> annan uppleva. Mm. -hmm. Någonting mycket intressant, men inte intressant något att komma och utforska det. <skratt> jag kommer inte att googla det. <skratt> <skratt> ah och som sagt då det här är ju någon slags Alla de här MMORPG experimenten för mig är ju nåt slags eh retroaktivt så är allting ett test för att se då om jag kommer pallar att spela det här skalssonline. Mm. <laughs> och eh, vi har väl båda skrivit upp oss på betan för det spelet. Jopp. Att undra att jag kommer komma mer i alla fall. Jag tror att du kan komma med. Jag ska kanske komma med bara för att eh de bättre data de har jag har. <laughs> ja, eh den den kan nog hjälpa mina chanser. Eh men men med det med sett... det sagt så med det sagt så spelade jag ju faktiskt Star Shoulder Public igen. Vi har fått för, för, för, vad jag tror sig är det någon slags modifierad motor som som de handlar om. Mm, ja men jag vet dock inte. Jag, jag tror liksom att din dator antagligen kommer klara men jag tror också att ja, jag vet inte riktigt du kanske inte kan vara med oss här stress-testa eh ähm, stora raider men jag ja det är nog bra att ha med i olika liksom nivåer på datorer. Ja? Mm. Vad görg ähm, du på resumin eller på <laughs> CV:t? Eh, äh, om jag görg på CV:t. Nej. Ja. Inte jag heller faktiskt. Jag tänkte Jag kände att jag var dumt i efterhand. Ja, alltså vi vi kunde ha skrivit att vi hade en gild. Eh man om man värdeskrev mm. ett namn där, ja men bara vi tog om det. Eh man hade kunnat skrivit att man hade spelat alla MMON där. Eh vet inte om det hade varit bättre eller sämre. Sen så, så skulle man ju skriva en motivering där i slutet. Det kändes det var lite som ett personligt brev i en anställningsintervju så där, va. Varför varför ska jag få beta testa? Mm. Jag skrev en ganska kort motivering men en motiveringen dock. Mm. Jag misstänker att folk skrev väl mer och du sa ju att nå någonting om haikus också vilket jag känner att jag borde ha gjort för att jag jag är rätt grym på haikus tycker jag. Jo men där ute där du. Eh uh, jag jo folk fick ju man fick ju se då vilken chans man hade att bli utvald i betan. Mm just det just det. Uh, och vi fick väl båda average så jag såg ju att många mm. som hade fått excellent ehm um, och vilket det jag måste säga att det är lite konstigt att man får veta det är när man fyller i för att man har inte tagit med någon i betan ens hur vet man då att man är bara average? Uh, det finns ju inget medel än eller finns det det? Jag vet jag inte. Tror att, att, jag tror att så att jag tror det där berodde på lite hur många av de frivilliga delarna man fyllde i och jag tror att kill ja, grejen då var den här sista grejen som hade behövts men det känns ju som att ja bättre att inte ljuga ihop att man har en gild på något sätt. Ehm um, Jag vet inte är motivationen kanske och sen så tror jag det mer är vi drar lappar ur en hatt liksom så att uh, ja ah. jag vet inte jag kände lite där man fick ju skriva i om man hade beta testat något innan jobba. Ja, eh uh, Miss of Pandaria som typ precis alla andra som eh uh, spelade WoW under den tiden men jepp. Mm. <laughs> ja, jag tror faktiskt att du hade beta testat typ allt vad vitt. Nej, jag har aldrig kommit med i någon beta test innan i helvete. Eh, ja jag vet, det det det är illa. Ehm jag, jag har gett jättemycket liv till dem, men nej. Jag skrev eh, min anledning fick vara att jag är en väldigt eh, noggrann beta-testare. Jag skriver väldigt fina buggrapporter. Skrev jag så att de skulle de skulle ha bra nytta av mig. Mm. Mm. Själv själv så eh ambitioner till min förskolelek för spelen alltså för jo, för världen och liksom poängen att jag redan faktiskt bor i de här världarna trots att det inte är online så varför inte bara ja. <laughs> varför inte bara liksom låta mig då få mitt märkt typ. Jo, för det var det lite så jag kände när jag skrev de här att ja, du är ju den personen som är så och jag kände liksom inte att jag tycker ju om Eldskost men det är ju inte på den nivån utan jag fick nog mer vad så här tycker du vore kul eh jag ser fram emot det ehm um, Jag skriver fina buggrapporter så att jag lovar mm -hmm. att eh, göra ett gott jobb <laughs> så här. Jag vet så skriver jag typ så här, jag vet att beta är beta så jag vet att det kommer att vara jobbigt <laughs> så här, men ja. <clears throat> yeah. mm. Ja, jag på tal om det så så vart jag nyligen glad över att ehm Skyrim kommer få expansionerna äntligen. <laughs> mm till, äh, till STP3 förlåt jag glömde lägga till P3 kommer få Skyrim expansionerna egentligen. Ah, vad snällt. Då ska jag få dem i omvänd. Då kommer det släppa dem i omvänd ordnings snart tre i februari så först kommer den senaste, och sen kommer den näst senaste och sen kommer det första. Ah, så du får lite lite mer att göra. Mm, precis. Så det är ju liksom det det faller också in i det här Elder Scrolls Maninia har jag liksom jag jag ville ju köpa den senaste barfman för att vända till eh, Solstice som är en av ställarna man får vara med i, i, i Morrowind så det kommer vara lite Morrowind inspirerat liksom. Mm -hmm. <laughs> så det är coolt. Vad vad tyckte du om den här äh, trailen de hade nu som när när betan eller äh, beta anmälingen kom ut. Eh äh, allmän anmälan kom ut. Eh äh, det var ju vad var det 5 minuter så här cinematic actet men eh ja en no och då en alv och en trott. Mm. Ja, precis. Det var ju typ det typ började väl med något litet party ledda med nord under marken någonstans. Ja. Mm. Som så här de skulle väl ta någon genväg upp till något slott men men då kom de på lite werewolves eller någonting. Mm. Sen fick man se också så fick man se typ hur ett var tvärdå anföll. Det det var ju liksom tre tre faktioner inlandare och bara. Det verkar vara uh -huh. var nord som ville bara sig in under ett slott så var det de i slottet och sen var det några som ville ta sig in mm. över murarna. <laughs> ehm och det verkade rätt coolt. Eh det var ju så här så här typisk överdriven action. <laughs> ja men verkligen. Men somvänds ganska wow. Det det gör jag reagerade på när det är liksom vilka som var med. I det här jag tycker ju alverna i Elderskals är ju rätt coola så här. Så finns det finns ju lite allt med lite. Ja. Den här alven som var med, hon var ju bara så här jättemänsklig och så här ja, så här vi tar en vit människa och sätter på en specialöron. Jag tyckte det var lite så här. Ja jo, det var ju ingen av alverna som finns i Elderskals. Nej men precis. Du var lite det jag tänkte jobba men det där är ju ingen alv. Så jag förstod inte riktigt den grejen på något sätt. Nej, för att jag misstänker att det, det måste nästan ha varit en wood elf misstänker jag. Ja, och det var en tråkig wood elf. För det var ju ingen dark elf och high elves ska man liksom se att de är större och så och de ska ju nästan ha gyllene hud. Uh -huh. Bosmer är ju de som har mäster skin skin tone alltså ljus hud. Ja, för jag vet min bossmer som jag spelar hon är ju rätt mörk. Sen har hon demonize också så hon är lite special mm. men ehm um, mm. ja, nej men ah nej och jag jag gillar ju ändå den rasen lite när jag tittar på den här tänkte jag bara nej nej det där var det där var tråkigt och det var så här nu ska vi ha en snygg tjej med speciella hår typ. Ja, jag hoppas jag inte hade inte köpa den vägen för det är lite weird. Mm. Annars så vet jag inte riktigt någon den, Det var en cinematisk trailer som gjorde för att eh, Skapa snack tror jag, Snarare än att visa någonting jo. som är i spelet Så det, det är de inte direkt sugen på att spela det eller så Nej, Alltså jag är ju Besatt typ av alla World of Warcraft Sådana där trailers, framförallt de typ, två första Och tycker de är fantastiska Så jag tittar på den där och bara Nej. Eh på så sätt. Den var den var lite cool men jag det var så här, ja, ah, titta här slåss de och så satte jag och tänkte in, det här kommer man inte kunna göra i spelet överhuvudtaget. Ehm jag känner typ inte att det är världen jag känner typ ingenting Nej, för det, det så, jag, kändes... så jag förstod inte syftet med den. Det var liksom det var inte så här åh vi får se världen i någon sorts så här live motion version Nej. och det var inte åh vi får se hur man spelar utan det med jag har det här såg ut som en så här dålig fantasyfilm från 4 år sen eller någonting så att Exakt för det var ju verkligen de lyckades få eller skåna så se väldigt generic fantasy ja. Talking Clone 101. Precis ehm mm. um, vilket är ju faktiskt inte inte är ju inte det. Det har ju ganska så här, egen i alla fall om de har tagit en trailer och satt den liksom i äh, typ i, i Vardenfäll eller äh, i Tomorrow är i Tomorrowland eller eller på Vardenfäll där liksom det är helt annorlunda ekologin i verklighet alltså det finns ingenting som ser ut som det finns i vår värld där. Det hade liksom fått det visat lite mera ja, hur spelet ser ut. Och lite för av att, så här att, i vad vad liksom thumbnail är. Vad precis för att ett av ett av klagomålen jag alltså med de senaste två älderskråpspelen har ju varit att det har varit lite väl generic fantasy, liksom. Eh, mm. Oblivion, så var man i Imperial City som då har gått från att vara beskrivet som någon slags djungel mm. till också the generic He Heads of Forest. Ah. <laughs> och eh, Skyrim är ju liksom vikingar. Jo, för det är ju de jag har spelat, så för mig är det ju... Det är ju mm. där jag har hängt. Sen har jag ju såhär, om jag har kollat band och grejer så har jag ju förstått att såhär, ah, det är finns finns lite andra ställen också att utforska <laughs> så att säga. Precis. Och eh ja jag vet inte, men jag hoppas att de de de ska ju ta det vara på det för man kommer ju kunna besöka alltihop. Sen kommer man allt antagligen kommer allting vara lite mer enhetligt gjort, enhetligt gjort även om man kan tänka sig, men jag vet inte. Man hoppas alltid på det bästa. <laughs> vad jag förstår så kommer man ju det finns ju tre olika fraktioner och så där och så mm. har de har alla eh jag tror att jag tror att alla raser har vart sitt land så att säga. Och man kommer ja. inte kunna besöka de andras eh land typ på något sätt man kom inte kunna kvästa där eller. Det var folk hade någon diskussion om hur begränsat det var och hur lite plats man hade att röra sig på för man fick ju inte hänga på de andra ställan och mhm mm ehm jag vet inte det lät lite konstigt eh men eh, ja det det är aldrig bra att att lässa in för mycket i vad folk sitter och pratar om på typ ett på typ MMO Champion för det är... Nej. Nej. Så som jag så som jag förstår det så så kommer man ju alltså de tre raserna som är med i varje fraktion då. Mm. De kommer ju hänga på ett område var. Och de områdena är ganska stora. Mm även deltat min eh Ebenhart pact har har lite, lite större landmassa än de andra <laughs> och försökt att då alla kommer ju kunna hänga i mitten. Ja, <laughs> ah. som vi då är eh, det stora PVP-området. Så jag misstänker väl att alla kommer ha var sin typ egen storyline som då sträcker sig på sin eh på sitt på sitt område. Mm. Mer då alltså helt spekulativt nu så tänker jag väl att man då kommer väl säkert släppa någon slags eh siege expansions eller nånting. Yes. Ja. <laughs> där man då drar in i där man där man drar drar in och drar in och drar över de andra. <laughs> jag tror det, det jag tror väl det är lite tanken och när du nämnde Ebern Heart så kom jag och tänka fast att jag satt och kollade på hemsidan igår och tyckte så här å Dragonfall Covenant är så kul ut. Eh men min tanke är med att spela Elder Scrolls online är så här å vad kul får spela med någon så att jag är så här jag tar vilken faction som mina kompisar väljer jag bryr mig inte. Så. <laughs> mm. Ja, men ja jag vet inte. Det. Ja, vad hoppas vi på komma in i betan när det är det roligare att spela innan vad, vad vad tycker man egentligen? Jag tror det alltså mest för att då då vet jag. Ja precis <laughs> för, för din skull så är det ju lite så här ja men då får du får ju reda på det fort om du ska så här gräva ner dig och gömma dig från all hype nu. Så <laughs> exakt, exakt. Ja jag vet inte. Jag jag hoppas att man åtminstone får något trevligt svar. <laughs> ja Eh man skulle ju få Jag hade ju frågan när de när de börjar med betan så att säga att när de bestämmer mm, sig. Ja exakt. Hah. Och sen om de kommer att bjuda in fler senare och så vad brukar ju ta det lite i i omgångar så att Nej ja, men det kan ju tänka mig kommer att existera mm. eller komma hända också. Jag kan jag kan inte tänka mig vad fan inträffar. Nej. <laughs> Coolt, men det det får vara våra det här MMO-prat för den här veckan tänker jag. Mhm. Mm vi tar en paus så kommer tillbaka med lite Supernatural topp 5 listande populärkultur Larping mm. Time. Ja. Hej, okay, men där var vi tillbaka ifrån pausen då. Ehm um, oh. Anna, du ska ta oss igenom eh, sista segmentet i denna podcast. Mm. Eh och det ska handla om Supernatural, senaste avsnittet med eh, eh som också hade gästroll av Felicia Day. <laughs> Precis. Ehm um, Felicia Day är tillbaka i uh, senaste avsnittet av Supernatural som kommit igår. Ehm um, och avsnittet heter Lark and the Real Girl ehm um, och jag tvingade dig att kolla upp vad det här var en referens till och det var Lark and the Real Girl va. Mm. Och förklaringen på som jag hittade på IMDb var att uh, a delusional young guy strikes up an unconventional relationship with a with a doll he finds on the internet. Ehm um, åh ja, hittar det ingen riktig koppling där men mm. men men det var okay. ju lite av en referens i alla fall och mm. eh, referenshumor. Ja, vad vad kände vi inför det Håkan? Alltså både jag och nej. Till exempel gilla jag referenser i ett i en film eller ett spel till någonting i samma serie eller så som mm. man bara fattar om man har sett det. Mm. Däremot så tycker jag inte om när när det är typ the punchline är referens. Man säger att man säger Dungeons and Dragons. Ah <laughs> ja. Eh uh, och det, det var lite det som hände i det här avsnittet att man man sa saker och det var en grej. Det, det var lite Big Bang theory över det hela helt plötsligt. Mm. Ehm um, och det har gjort här till min topp 5 lista är väl lite att eh uh, samla några av de här eh uh, grejerna som de refererar till och så kan vi liksom prata lite kring dem. Men avsnittet överlag tänkte jag att vi kunde ö kunde förklara lite vad vi har för tema. Och mm. som titeln avslöjar så handlade det ju då om eh, live. Eh vi börjar med vår typiske nördkille som är över 30 i bor själv har mycket leksaker och eh, sagan om ringarna fischer på väggen eh uh -huh. det är lite så här lite svär så här kommentarer om att jag inte konstaterat han var singel och så där men eh och det går lite fram och tillbaka de inte säger att han livear eh de visar rätt Felicia Days karaktär Charlie är för närvarande drottning i deras livevärde det finns där det finns fyra olika fraktioner och folk dör på diverse medeltidsinspirerade sätt lite läskiga sätt så där. Och ja, ska vi försöka lösa det här problemet mm -hmm. medan de går runt på ett live och så där. Ehm uh, Felicia dei uh, Felicia dear liksom. Hon uh, ja, det är mycket så här see you later bitches och mycket små uh, så här kicka one liners hon är skyldig till rätt mycket referenser och hon säger bork istället för att svära och det mm. hon är en mm. nörd <laughs> helt enkelt mm. det, det är viktigt för oss att förstå. Eh och vi har även den fina droppen hon är en sexi nörd som gillar tjejer så vi får någon scen där hon eh, ja hånglar med en tjej och lite så där så att ja jo. Det eh, ser vem om hon är världens mest intressanta karaktär Charlie men hon eh, var mindre irriterande än jag tyckte hon var första gången så det är ju alltid någonting. Ja bra, bra. bra. Mm. Och om vi tar plats nummer 5 så är det en ganska så här det var väldigt allmän referens. Eh vi hade de fick innan de här personerna dog så dök det upp tatueringar på deras armar och det var något svart träd som var lite så här i stilistiskt såg det så här fint ritat ut och då frågade Sam Gina man kände igen det från någonstans var på din svarar en Tim Burton film frågetecken. Ehm um, och ja där där är ju det roliga då att Tim Burton har en speciell stil antar jag. Mm. <laughs> och ja han gillar svarta saker. <laughs> Det är lite oklart. Okay. Ja. Typ liksom, nämn saker. Ehm um, likadant plats nummer 4. De intervjuar då en eh, kompis till den första killen som där och han börjar prata om sitt livande och ja, BT som att han lever i den här världen. Han är väldigt inne i det hela. Ehm um, och självklart så refererar din till honom som Dungeons and Dragons ehm alltså jag menar de säger i alla fall will you hurt dungeons and dragons in där så eh ja ja det ja, det ja det var ju faktiskt bokstavligt den den <laughs> precis jag tänkte det när du sa det jobba jep det så jag de ehm um. för det är också det är också för mig samma som en hel del nu i uh, i inte vågar svärna så att tala om Big Bang för mm. det är ju det är ju en väldigt så djupt paranslysen sträcker sig. Eh uh, min favorit därifrån är ju annars eh uh, oh The Lord of the Rings ring. Oh yes, it's The Lord of the Rings ring. It's so cool as a hade något där under. Yes, because that's what every nerd calls it. The Lord of the Rings ring. <laughs> uh, jag tror bara man säger ringen med lite betoning på uh, sig. Det är liksom <laughs> The Ring eller Oh the One Ring, liksom nånting. Ja. Det, det det är det jag inte förstår med de här referenserna alltså till exempel då om man säger lord of the rings ring eller någonting mm. för det är ju inte det är ju inte den alltså hm vem förstår inte om man säger ringen eller the ring eller mm. the one ring och, eller... och och om man inte förstår det förstår man då bättre om man får förklarat för sig att häringen ringe från sagan om ringen liksom eh hjälper det att vara mer specifik och därmed förstå mm. referensen det är ju så här ja men det det gör ju det för att man vänder sig ju på ytan vänder man sig ju mot typ nördar men egentligen vänder jo, man sig mot normala jo, precis, människor. Jo jo. Ja precis, men det jag menar är norm, normalt folk jag gör sitt attecken här som ja. inte vet eh som inte känner till ringen blir de klokare av att man säger sagan om ringen ringen. Det kanske är att de har hört filmtiteln någon gång och förstår att ja ah, okej okay, det är en nördig grej eh kanske de kanske bara bara förstår det på den nivån. Uh, jo precis. Ja, exakt. Ehm det är som alltså när det där Sheldon blir hackad då blir av med saker i sitt, från eller från World of Warcraft och jag ser tror jag tänker det för, det fungerar inte alltså där att bli hackad och alla saker du nämner existerar inte. Men hör hör hör hårt. Hur länge förr har vi spelat det bra? Ehm nummer 3 på listan så var det ju så att en av karaktärerna hette Grey Fox i okay. äh, i rollspelet mm. och eh äh, i hans rum där han hade blivit um, drawn and quartered eh um, ja liten ritual i alla fall så hade han sin ringbrynja och äh, din tar från det här att säga ja, men du såg ju ringbrynjan ehm um, så sa han this could be 50 shades of gray fox for all we know. Ehm um, så eh uh, lite 50 mm. shades of gray där. Mm så den var den mest instängd bara för att vara där eller? Eh ja, jag tror att det var liksom chain mail och så tänkte de väl så här SNM eh ja, okej. Okay. Jag tror det fett är ju lite sånt i 50 shades of gray och så där. Så chain mails. Inte chain mails alltså. Nu har det heter sången på läsaren. Jag har varit sång att läsa den länge men Ja, nej, nej, jag menade mer själva så här SNM grejen och ja, jo, jo. och de kopplade det till chain mail av någon anledning. Jag vet, ja, det, det är nivån på referenser i alla fall. Ja, men det var ju en solrar. Jo, ja, men någonting. det är klart. Ehm <laughs> um, de de sista två här är Felicia Days uh, referenser här. Det var de som liksom fick mig att regera mest tror jag. Och då har vi nummer 2 som är I'm just an IT girl standing in front of a monster asking it not to kill her. Mm. Ja, Nothing Hill, den har vi sett. Mm. Det det var roligt för den har vi sett. Uh, ja, jag måste säga att jag var tvungen att gräva djupt för att ens komma ihåg. What are I'm just a nothing than anyone. I'm just the boy standing in front of love a lovely girl me. asking her to love me. Say, Hugh Grant, just det. Eh. Uh, just det. Ja, den kommer knappt ihåg. Nej, och den känns lite så konstigt malplacerad på något sätt. Jag vet inte. Den var ju lite mindre uppenbart nördrelaterad så ja. Ja, vad eh Rent tekniskt så skulle de ha varit en homofon och säga Nothing Hill för att det skulle passa in. Precis, det, den var lite för <laughs> vag egentligen. Eh. Uh. Ja, så jag måste säga att jag gilla den mer. Mm, ja jo, den är mer För det är nog den då lite mer en allusion snarare än liksom. Ja. Uh. Snarare än att än att bara hörs en bländning. Mm, om det är sant är lite mer än en allusion. Jag tror bara att jag kände lite vid det lagret att uh, det, det Eh hans karaktär var därför att göra var att spotta ur sig diverse fraser och så där memes ungefär. Ja, jag fick inte din så din lista det är bara nej, att nej, där nej. var jag ändå det där var faktiskt en, en lite mer riktig referens. Det passar fortfarande fortfarande in i en lista över referenser. Men mm, men ja, det var inte så här. Men om man skulle om man skulle gradera braheten i dem så tycker jag att den där kommer på plats 1 än så länge. Det var inte Dungeons and Dragons punkt. Nej precis. <laughs> I'm just a Dungeon and the Dragon. Mm. Eh <laughs> plats ett var dock den som gjorde mig närmast upprörd och gjorde att jag behövde skriva listan från början. Ehm Felicia försökte då på en en Elva som hon tycker är snygg och hängla lite med, men i slutet av ja, då försvinner den här Elvan var på Felicia säger till luften i allmänhet call me maybe. Mm. Och ja en rolig kabel. För det är en låt. Men kan vi inte borde vi inte ge dem the benefit of the doubt? Kanske var det bara en kul replik. <laughs> Visst le liksom i i i sammanhanget uh. så är det ju antagligen inte det. Vänta. <laughs> som du säger så verkar det ha varit en ganska stor mängd eh referenser ja. i det här avsnittet och jag jag vet ju att ibland kör de ju sånt i Supernatural ja, gud ja. för att de är ju de är lite buffe så där lite populärkulturella. Mm. Ja. Ehm um, även om ja nej du har nog rätt din och bara för att det finns en låt som fått sig som var jättepopulär förra året och så där. Precis. Ehm um, <laughs> och så. På mitt medier. Mm. Eh uh, jag vet inte. Jag tror att man kanske märker de här sakerna mer när man är mer insatt och då känns det som att man blir slagen i huvudet med dem. Eh oh, Ja, jo. Men jag visste var inte var väl kul att höra för Liche Day's karaktär säga, "Jo, men jag gillar ju att hålla på med larping, men annars så gillar jag mest tabletop role playing games och så så ja, som Dungeons and Dragons eller Gamma World eller nåt nåt så där. Ja bara. Ja, det är saker som gör cänner igen och därför kan jag relaterat till henne. Jag vänner riktigt. Men men men ja jag vet det som sagt det blev lite så här Big Bang Theory invaderar Supernatural på något sätt för att så här hej det här är saker som nördar gillar. Ehm um... de här avsnitten med henne har de har de varit eh och en sån där nunna jag ser på Supernatural mm. på säsong 3 tror jag så är det ju vissa avsnitt har med Big Blotta att göra vissa har med det här är det kul att göra. Eh har de här avsnitten varit mera big big plot eller Eh förra gången hon var med så var det big plot. Eh då fick mm. hon vara fick hon vara rätt mycket hjälte. Ehm hon var väl rätt mycket hjälte nu också men det här avsnittet hade ingenting med själva arken att göra utan det var ett av de stående okay. nu. Ja, och då antagligen för att det var populärt med henne för precis. och precis ja. eh uh, för hon Och de måste ha med drag in lite preferenser också för det var det som var precis eh uh, ja men precis det liksom för det det kändes som att hey feliciday tillbaka vi har skrivit ett avsnitt runt henne det var liksom det det var ungefär. Ehm ja. um... men alltså uh, när avslutade de dem då med ett med en brave heart referens för det är det enda fantasytalet som Jean kan eh uh, och så <laughs> avslutar de med en sådär de skulle springa in i eller uh, ja killarna väl får med på larpen och uh, springa in i strid. Eh uh, och så gjorde de ett litet slut med så här episoden is dedicated to all the brave men and women who fought at the mm. Så alltså jag jag gillade det på något sätt det var liksom på något sätt så fanns hjärtat på rätt ställe för det var inte så här all nördnarna är hemska och dumma i huvudet som håller på med det här utan det var liksom din var hela tiden så här o oh, det här är coolt och ja och sen så till slut så var de med jag tyckte det var kul. Ehm um, ja. det fanns ju ett as som började med ehm um, så ser jag bara han sa just en nån de går fram till honom och säger "you're a LARPer right" och han säger "i prefer the term interactive literaturist". Eh <laughs> uh, <laughs> uh, men han var ju också då uh, the bad guy så att ja uh, oh, det var okej. Okay. <laughs> ah okej, jag förstår. Ah coolt. Eh ville jag själv fick jag väl göra en EU win och ta av sig sin hjälm. Hon var ju då drottningen och var ju ut och slock med sina nya krigare och så tog hon av sig hjälmen och liksom så här skakade ut håret. Ja, perfekt. She's a girl. <laughs> <laughs> ja, men. Mm. Ah, coolt. Eh uh, överlag har sett det bra eller dåligt? Ehm, um, det var ett underhållande avsnitt. Eh uh, jag gillar överlag. Mm. Bra. Mhm. Mm eh uh, Supernatural är inne på säsong 8. Avsnitt. Ja, kan det kan ha varit typ 7 kanske. Så början ungefär då. Ja, men vi tänker Mm, precis. De det är runt 28 runt runt 20 20 22 ja. avsnitt så. Okej. Okay, ja. Coolt. Mhm. Mm och säsongen verkar bli bra, dålig. Okej. Okay. Eh, uh, jag tror att den blir bättre än förra säsongen som jag knappt minns och tyckte var rätt tråkig väl lag. Eh uh, har väl sagt förut att Jag tror att de börjar få lite slut på idéer för för liksom story arcs som ska släppas över hela säsongen men det finns ja. lite saker som är eh intressanta eh vad gäller ja det, det är lite himla när involverade och sådär, så där så att ja får vi se. Kul. Jag får se med tagarna sen igen eh om om tid finns och lust finns. Det tycker jag du ska göra. <laughs> coolt. Bra lista. Tackar. Bra avsnitt, bra gjort eftercast. Mhm. Mm ehm, det här har varit avsnitt 61. Gamers may cry. Eftercast kommer tillbaka nästa vecka, minns tänker jag, om ingenting oväntat händer. Ja, så vi vi hoppas det. Alltså då väntar det händer. Nej, att vi kommer tillbaka så att ingenting ja. oväntat händer. Ja, jag förstår. Mhm. Så tills nästa <skratt> gång då säger vi hejdå. Hejdå. Oj, vad det på utmaningar jobbigt. <skratt> <skratt> Lieder <för> komstän. <skratt> Stopp. Tack för att du lyssnat på The Effortcast. Om du vill höra eller läsa mer av oss kan du gå in på vår hemsida www.effortcast.com. Där hittar du länkar till alla våra podcastavsnitt samt våra eminenta blogg du hittar oss även på Facebook och Twitter under användarnamnet Effortcast. Och du, om du gillar det vi gör, skulle vi bli jätteglada om du gick in på iTunes och lämnade en recension. Välkommen tillbaka nästa vecka.